أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وانشقت السماء فهي يومئذ وهي وَالْمَلَكُ عَلَىٰهَا أَرْجَاءً عَلْعَئِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيًا <تصفيق> مَقْنَا د قیامت حالات او د قیامت درزه حالات الله جل جلاله بيانول الله تعالی فرمای ون شقت السما اسمان غب اوچوي مختلف زيوني کې راغلي دي اېزه سما ان فطرت قران مجيد رواولې کدوړه ذريوا ایذ السما ان فطرت او بل زکی ایذ السما شق طراغلی او بل ز یوم تشقق السما او بل ز وفتحت السما او فکنت ابوابا نو چې بل ابواب کې دراړو نه پیدا شي مزید به اوچوي دروازې دروازې بشي او ملائکه بزمه کې تاغره کوي نو الله فرمای یوم بدغ ون شکت السما وبشلیږي اسمان نو فهیه د اسمان چې د یوم ایزین فدغ ورزبانلې وهیه تن ضعیفه کمزوره بوی ورستو د دینه چې الله د سمره محکم کړلې زرګونو کالونه به بترشی خو بدغ رس چې د الله حکم او شی نو د بیا کمزوری شي وال ملکوله اررج او پرشتی چېدي پهطرفونو د د اسمان م فو د د اسمان بانندې به با پرشتی میلو رببي کافا هم یو دن سا او چې کل د رته ف د سرونو خپلو یودن په داس زمانیتن اته فرشتو یا اته سپن اباز علماء معنا کوي اته سپنه د فرشتو لابل هو پریبان نظام پوي کې چارش شش د نصمد چې قران او حديث کې راغلي دي هغه بیان کو پاره زمون ایمان دی لغت کې اربای کې حاصل کې سرير الملك ته ویل کیږي د بادشاه تخت او زدل حقیدارش نو سمرااده نو حققی علم اله تعالی قران او حدیث کې درزه راغلي رب العرش العظیم رب العرش الكريم رب ذو العرش المجید یو بزرګ مخلوق ته یو عزت مالا مخلوق ته یو له مخلوق ته صفته درې راغلي آو بلداچه دا مربوب دې تربيته کې مخلوق دي سږ تربیت تربيته مختاج نه مخلوق نو, نو عرش مله یو لوی مخلوق پیدا کړي عظیم مخلوق الله پیدا کړي بلدا دې الله جل جلاله چې کل ازمک اسمانونو پیدا کول نو وکان عرشه على الماء قران او حديث کې دا مرغلي دي چې د هغه وخت کې ابوبان دې دارنګه قرآن کې دام راغلي رچ عل العرش استوا الرحمن عل العرش استوا مهربان ذات چې د په عرش استوا کړی ده استوا څه مطلب ده بس د دا دا الله تعالی تعلق د عرش را د دې تفصیل قران او حديث کې نه دی راغلي د دې وجه نمنګم تفصیل نکوم بس د الله تعلق کو سر د استوا ده بلداذ جداد شه دې چې اوچتي ګل کې دې کې رازي الله پرمای چې اوچت کړي وې دل را یو زنه بلځه ته منتقل کېدل او دل دائم کې کې لکه کده غرز باندې الله پرمای پرشتو به اوچت کړي بلځه کې صورت غافر کې الله پرمای الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بهمد رب آار چې پرشتو چې تکی دی او دا هغې نه ګیر پیر پرشتی دی او د الله تصبی کوي غټ مخلوک دی پرشتو چې کړړ دی او ګیر چا پیررم ددننه پرشتی پری د ګیر چا پیر د الله جل جلال تصبی کې او بل س پې چې راغلی دی د غټوای نوبر حدیث ته چې مانونه اووز مکې دا په نسبت سره کورسې کې داسسیدي لکهې او رن دوس پنی یا غوتما مثلا یو پټی کی پروتي او بیا ارش د کرسی په مقابل کې دمر الوی د لکچي یو عام میدان کې یو رنګ پروت یو هلکا پروتي څنګه یو غوتما یا یو رنګ پروت یو پټه سمره غټه دغه په کې سحیت نشته دا رنگ د کورسانه ارش بیا یو دمر الوی عظيم شان مخلوق الله پیدا کړ بل د ارش کله حدیث کې دام راغلی نو ات هغه پر می چې خلک کله به هووش شي اول چې هوش کې را ځینو زبه خوشک کې را شم زه چې وګوره مثال سلام به د عرش کړینیلي د نبی اسلام پر می ما ته پته نشتا چې آیا د د سره به هوه شو او زه مخکې شکې به او یا موسی ات السلام سلام کوی تور کې الته په ب هووش راغلی وه چکهلا اگر د الله د دیدار سوالو کونه الله ته دې غرتو ګره کته زم ما دیدار برداشت کو تجلی برداشت کنو ته م برداشت کله چې اگر ته تجلی وکړنه ریز ریزش غوسال السلام به هوش شه نبی السلام پر مې شغال ته به هوشیتی رکړه د نه یا خو دا غید و جنا به هوشی پدرا نه لا یاد د چې زمانه مخ کې د هوش کې راغله ددارش کړه به نسلی او بلدادے چې حدیث کې رازي نبی اسلام الله پرمئی چې تاسو د الله ن جنت غواړې نو جنت الفردوس غواړې پس الوه الفردوس یا علامه د جنت فردوس دصیف کی ځکه فوقه عرش الرحمن د دې نه پته لګي چې کوم جنت جنت الفردوس د عرش د اګه د پاسره نو مقام اغه حدیث پاک کې راغلی او بازی ٹیم کی خوزیم لکا حدیث تے نبی علیہ السلام یو صحابی دے ساد ابن معاست چا نبی علیہ السلام او پر مل دادی دا مرک دا د دادی دا روح و خوشحالای کے احتز عرش الرحمن د میرابان ذات اغا عرش اغپ حرکت کی راغے نو بہر حال نورم صفات هغه د دې راغلي دي بس یوې مخلوق ته الله پیدا کړی دی او ما جتا ستکم بیانونه بس قران او حديث کې دغه امر بیان را دی مزید الله تعالی ته تفصیلات معلوم دی خبر زنده او الله کور نه ده کوم نه ده چې الله محتاج کوم دي کمر کې نو هرشت الله جل جلال هم مکان شي دا مکان لري کوم ګل دال وې نو یو اکبر ویل په کار دی الله اکبر دی ویل او دیو جنو دا لا مکان نه دی الله مکان ته محتاج نه دی بس الله یولوی مخلوق پیدا کړي دغه صفات دي په دغه زمونږ ایمان د کم قران او حدیث کی چراغلی دي سیوا تفصيلات اغي کی مونږ نه نو الله پرمحي وچت کړي به عرش د رستہ یوم افوق هم فاس د سرونو خپل یوم ایذن په دغه ورځ باندې سمانیت سلو اتو پرشتو یا اتو سفنو ده فرشتو او باجی مفسرین وايي اصول ورو چت کړي او بیا به هغه وختي اتشي والله اعلم يوم اذن فدغ اورز باندې تو ارزون علی الله تاسو به پیش کول خلکو په الله تعالی باندې د پره حساب او د جزاء لا تخفا منکم نبه پټی کی د تاسو نه خافیتون یو نفس پټیدون کی پټی کی سړی پټی کی دیوال شه داون خود خدانه پټیدنی شي پټی کی دیوال سړی چتولنی اذ از مکب اللہ تعالی د 10 دسمبر کې لیکلایو هم فرش ورونه مرونه بعده ما بعده دا چیزونه بالله تعالی بالکل ختم کیږي کته مشرک کې مثلا یوڼډه کې د مغرب کې بخاري او که شمال کې کې د جنوب کې بخاري پرشته بغیر چا پیری د یو اسمان د بل اسمان د پټیل وچتوشي الله پرمایله تخپا نه پټي کې منکم د تاسو نه خافیت نه یو نفس کې فاما من اودیه کتابه بی یمینه هر جره انسان د جګړه ورک شو عمل نه نه داو بی یمینه په نفیقول دے بردل دیدے خوشح لینا اگر اچھے دے بوائی ها او راشہ ها او مکرعو کتابیہ ها او حا او مو زما عملنامہ آوازو او مو خضو واخلے ها او مو واخلے اکرعو کتابیہ تس اول لے کتابی زما ایک را, را کلی کلی کتاب کفہ بنفس کلیو مالک حسیبہ فلسم کی مبارک درشو اللہ بو دغه علامه دنه په خپل اول اوله بس د خپل حساب لپاره ته کاپی حساب ته ضرورت نشته دا هر انسان ته عملی یاد نه کو چې کتاب راولی بیا ته قرضې مرضی چاله ور کړی را کړی نی ریتی چې کله کتاب راولی نو بیا وته یاد شی له کته اخوته دور دور پیسی دی لیکلی شی را دنیا کې کویر دی خبر ده له اوسمګه 2017 په کمرز ناشې په کمرز ناشې دین دا تم کال دی و چې ال تکي کله راوالی نو بیا بہت مکمل دي علي چې په مها پیرزي چې دارس کزا شي و دا دارس نه را کزا شي مثلا دا والي دي ته هم بیا دي چې پلان کوي راځي نموند سي بارا ته غلطه وب لیک شي چې غري سي بار کې دي الله وو فرمایي د اصل عمل نامو ول پختلو ول تل تل حساب د فرزند د پارسي غافي کفا بنفسه کل يوم عليك حسيب الله تعالی فرمایي چې چاته ور به شي فقوله و هيا امواخ له يا را شي وکرو کتاب يه زما عمل نامه اننی غان تو اننی مللاکن حساب ان دا خوشحاله سبب بیا ی چې دی ب چې اننی غان تو دنیا کې زما اقدهوه زنون په ماناه د شکم را ځي زون په مانا د اعلم او د ییکی هم راي دلته په ماناه یکن د که قاو ک کااپین نه دی چې سر دنیا کې خ ک پاس کې چې اب سره محف پهس دا سړه مومن دی دلته ځون په مانا د یکیین دی په مانا د اعلم د یقین علم زما او انې ملائکه چې زموږ له وېدون کې ما عيسى يهوخ په حساب سره ما سره الله تعالی حساب کړی ما یقین دا چې ما با به راته حساب کی فه الله تعالی فرمایي دا سړی چې د فيعشه نراضيه د به په ژوندون کې راضيه خسته خوشاله ول ژوند کې به په جنت کې به عاليه چې او اوچت به ان عاليه اوچت قیمتي باغ کې دا انسان او فهو في عيشة الراضية في جنة عالية ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب المشاكل جنة صفتنا هذا إنسان فضلكي من دراغلين هذا إنسان فضلكي دراغي خيال تيري دي شداس الله فيدا کرين نغوة قناوري دلي أغدا سنمتنا الله فيدا کرين كتوفها دانيا مريد آغي با أغب النزدي دانية النزدي باي كلو وشربو الله تعالى بفرمي كلو خرائه وشربوس که هنیئن اقلا وشربا لا اذا فیه هنیئن چیدہ سشیری ستکلیف پاکی نشتہ اس تکلیف اغا پا دیکی ان مراکی انہتی دن کنی دی فاسان تیری دن کے خوراکون داول کوا بما اسلفتم فل ایام الخالیہ زکتہ سکڑی دی عامال پا اغا ایام دا دنیا کے الخالیہ شیاغت یری شوی دی دنیا کې تاسو عمل کړی د الله کتابم ویلو منځلم کړو زکاتونو ورکړو حجونو کړو الله یو ذاخورا کو نو اسکا کو نو غوا او مزه کوي مزه اخله بزاده په دې ون شکته السما او بشليږي اسماء فهی آده آسمان چده یوم ایدن پا داؤرس بانده واحیتن کم زور بی والملکو پرشتی علا ارجائی ها پا کنارو دده بی ویحملو عن شرب بکاو چی تکڑی بی آرش درف پل فاوکا هم فازد سر نخپلو یوم ایدن پا داؤرس بانده فرشتو مقربینو یوم ایدن پا داؤرس بانده تو رزونا تا انسانانو په الله تعالی باندې د لپاره د حساب او د کتاب او د جزاء لا تخفا نبا پتیگی بین کم لتاسو لا خافیتن لیاو پتیدن کې نفس فا اما فزار چیاغا فا اما من فزار چیاغا سوکتی او تیا چی ورک لیش آغتا کتابا ہوا من نام داغا بی اگینی پا خلاس پلکی نفیقولو دے بوایی ها امو, امو اواخ لے ها امو راش اکر اولو لے کتابی کتاب زما زما مل نامو گر اکنما دنیا کی سنگ اخولی اخولی اعمال کری نو دا الله تعالی موږ تاسو ته تسنیف کیمال نہ مخول کول غواړي نو تاسو له خوشاله کی خبر ځان دا الله د بیا پریشانې نشته همیشه همیشه ژوند همیشه خوشاله پریشان ختمه پریشان په ټوله جهنم کی اینی ضلن تو یکن الماکی دلر لیو انی یکنن زچی اما ملاکن ملاوی دنکیم حساب فلسرا فہوا فزدیج دے فی عیشت الراضیہ فی عیشت فاجون کی بھئی راضیت چھ خیستا بھئی او خوشا لیا والا بھئی في جنلت پاباک بھئی آلیت جو چھ تاوکیمتی بي قطوف و حاچ میں ویداغی دانیت النزدی بھئی نویلی کی گے بدی تاکلو وشربو خوایا اس کے هنی انچه مبارک دی حنی انچه پز می دونکې دی تیرې دونکې دی اسا نه والې ما په سبب دا مالو اصله تم تاسو سمخ ککړې دی فل ایام الخالیا باغ ورزو تیر تیرو کې یعنی په دنیا کې الحمدلله رب العالمین والعافیت تبین و صلوات والسلام علی رسوله محمد و علیه و صحابه ایت الا صلوات و خیر وبرکاته علی سید دا فرض پر شانو نو مسیدا غنه مخکې چاره توفیق ورانه سی تا وشارو ولا الدنيا لا الدنيا كبره خيرات كرانسي و صلى الله تعالى <تصفيق> عليه <تصفيق> اوكي